Du sagst es, Hanni. Ich habe es sogar schon mit Schäfchenzählen versucht. Nichts zu machen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich bin auch hellwach. Haben wir Vollmond? Hm, Sieht fast so aus. Aber bisher war ich dagegen immer immun. Nur Nanni, die pennt wie ein Siebenschläfer. Die glückliche. Was war das denn? Hast doch ein bisschen auf, Rebecca. Du wächst sonst noch die anderen Mädchen. Das war keine Absicht, Frau Martin. Der Koffer ist mir einfach aus der Hand gerutscht. Das ist Frau Martin? Um diese Uhrzeit? Und, und mit wem redet die? Kennst du eine Rebecca? Hm. Bisher noch nicht. Aber das wird sich gleich ändern. Ich sehe mal nach. Warte. Ich komm mit. Okay. Hier. Dann Krücken. Danke. Komm. Los, komm Anja. Welches Zimmer ist es denn? Die nächste Tür links. Diese Nacht müsst ihr mit dem Klappsofa verbieten. Das Bettzeug befindet sich hier hinten im Schrank. Warte. Ich trau mich jetzt mal Anja. Nanu? Ah, guten Abend, Frau Martin. Wir hatten Stimmen gehört und da dachten wir …– Hanni und Nanni <lacht> …– Nicht ganz. Hanni und Anja. Nanni hm. schläft schon. – Und das solltet ihr beiden auch längst. Es ist schon nach Mitternacht und hm. …– Wer ist es denn? – Ich bin Anja. – Bei aller lieben Mädchen, wenn hier jetzt das große Palaver losgeht, findet ihr ja überhaupt keinen Schlaf mehr. Hm. Nur so viel Hanni und Anja. Ihr bekommt zwei neue Klassenkameradinnen, mhm. die dummerweise erst vorhin mit dem letzten Nachtzug eingetroffen sind. Aber alle anderen Einzelheiten erfahrt ihr morgen früh, ja? Kommen die beiden denn in unsere Klasse? So ist es, Hanni. Ah! Aber legt euch jetzt bitte wieder in eure Betten. Ach, na schön, wenn's sein muss. Und auch ihr beiden, ja. klappt jetzt bitte das Sofa auf. Na gut, ich wird erledigt. Also, ihr Lieben, gute Nacht. Gute, gute, Nacht. gute Nacht. Komm, Hanni. Na, Frau Martin macht es ja wieder spannend. Aber was soll's? Ob wir mit dieser Informationssperre jetzt leichter einschlafen. Ach, in ein paar Stunden wissen wir ja sowieso schon mehr. Neue Mitschülerinnen galten in Lindenhof immer als eine Sensation. Und auch die zwei Mädchen, die gestern um Mitternacht angekommen waren, bildeten da keine Ausnahme. Noch vor der ersten Unterrichtsstunde mussten die beiden Neuen den Schülerinnen im Klassenzimmer Rede und Antwort stehen. Das war schon 12. 12. Oh, ich könnte überhaupt nicht ja verspielen. Also um Mitternacht sind hier bisher noch keine Neuankömmlinge angereist. No, no. Da seid ihr eine große Ausnahme. <lacht> Kann oh, man oh sagen. Wir werden ja als etwas Besonderes gehandelt. Mm -hmm. So, was lassen wir uns doch gern gefallen? Astrid. Oh. Astrid? <lacht> <lacht> ich höre nicht richtig. <lacht> <lacht> Verstehe. Du bist hier die Komikerin in dem Laden? Exakt. Das würde ich mir an deiner Stelle von dieser Blondine nicht gefallen lassen, Astrid. Solche Unverschämtheiten muss man von Anfang an im Keim ersticken. Äh, äh, wie, wie jetzt? Also, es war wirklich Nun nicht so mal gemein. mal ganz locker bleiben, ja? Diese Blondine hier heißt Fiss. Mhm. Ich bin mir ganz sicher, dass sie den Namen deiner Freundin nicht absichtigt. Ey, hey, hey. ich möchte das selbst klären, Hanni. Natürlich habe ich dich nicht vorsätzlich so genannt, Astrid. Hm. Ich saß wohl so dummerweise auf meinen Ohren. Also lass dir gesagt sein, für diesen dummen Patzer hast du einen bei mir gut. <lacht> einen? Also drei müssen es mindestens sein. <lacht> Rebecca, lass gut sein. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, dass ihr Astrid und Rebecca heißt. Ich bin übrigens Anja und bewohne mit Hanni und Nani das Turmzimmer. Ich heiße Jenny. Nicht zu verwechseln mit Genie. Oh. <lacht> ähm, doch wenn es um das Ausbruten neuer Streiche geht, ist unsere Jenny tatsächlich ein Genie. Ja, das ja. stimmt. Ja. Ich bin übrigens Tessie und das ist unsere Klassensprecherin Hilda. Hallo. Und das sind Anja, die Zwillinge Hanni und Nanni Hi. und ihre Cousine Elli. Grüß Hallo. Hallo. <lacht> So, und nun verratet uns doch mal endlich, weshalb ihr beiden gestern zu so ungewöhnlicher Stunde hier angekommen seid. Vor allem, weil die Sommerferien doch schon seit einer Woche vorbei sind. Mhm. Sorry, aber unsere Schuld war das ganz sicher nicht, dass der Flugverkehr in Island wegen eines Vulkanausbruchs zehn Tage lang eingestellt war. Wow. Wie jetzt? Ihr kommt direkt aus Island? Ich fass <lacht> es nicht. Hier scheinen ja noch andere auf ihren Ohren zu sitzen. Spricht Astrid etwa isländisch? Sie hat doch ganz deutlich gesagt, Ja, wir beide sind gestern Abend aus Island zurückgekehrt und mit dem letzten Zug hier eingetroffen. Wow. Oh, jetzt habe selbst ich es verstanden. <lacht> Seid ihr denn Geschwister? Astrid ist rothaarig und hat blaue Augen. Ich habe meine Haare schwarz gefärbt und trage grüne Kontaktlinsen. Natürlich sind wir Geschwister, das sieht doch jeder. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. <lacht> Nun hör schon auf, Rebecca. Wir sind Freundinnen, ganz enge Freundinnen und zwar so eng, dass zwischen uns noch nicht mal eine Seite Papier passt. Oh nein. Wie schön, dann seid ihr hier ja genau richtig. Ach ja? Wieso? Weil Freundschaft und Teamgeist in Lindenhof an erster Stelle stehen. Darauf kommen wir bei Bedarf zurück. Alles auf die Plätze, Dilemans gerückt Oh nein. Das sind also unsere beiden Neuen. Ich bin mal gespannt, wie lange das gut geht. Ich wette nicht länger als zehn Minuten. Wette angenommen. Doch hier irrte sich Nanni. Denn zu ihrer Verwunderung zeigten sich Astrid und Rebecca während der nächsten Unterrichtsstunden nur von ihrer besten Seite. Das sollte sich aber ändern. Als Fiss beim Schreiben der Erdkunde-Arbeit? Aber ich will da nicht vorgreifen. Kein Wun zum Stöhnen, Mädchen. Euch bleiben noch ein paar Minuten. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. E hey, Fis, was macht ihr denn auf dem Zettel? Eine Nachricht für Nanni, Tessi. Und die lautet? Also, unsere zwei Zimtzicken benehmen sich ja wie wahre Engel. Hat sich was mit den zehn Minuten Wette verloren, Nanni? Wie wäre es mit Cremetörtchen für alle? Und den werfe ich hier jetzt zu. Ach, willst du ihn mir zuwerfen, Fis? Frau Robert, Ihr dürft euch bei mir im Unterricht eine Menge herausnehmen, Mädchen, aber Spickzettel, das geht gar nicht und schon gar nicht während einer Klassenarbeit. Aber, aber, das ist überhaupt Gib nicht... Gib mir den Zettelfiss, sofort! Ach, alles, nur das nicht. Ach, und kannst du mir dafür einen Grund nennen? Weil es sich hierbei nicht um einen Spickzettel handelt, sondern um eine Nachricht, die mit der Erdkundearbeit in keinster Weise in Verbindung steht. So, dann kannst du mir die Botschaft ja mit ruhigem Gewissen aushändigen. Ich verspreche dir auch, sie nicht zu lesen. Nach dem Unterricht gebe ich dir den Zettel zurück. <lacht> Wer es glaubt, wird selig. Was? Bitte, was hast du da gesagt, Rebecca? Kannst du das noch einmal wiederholen? Wer es glaubt, wird selig. Und das meine ich noch nicht einmal gehässig, Frau Roberts. Ich stehe da voll und ganz auf ihrer Seite. Wie meinst du denn das, Rebecca? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Mhm. <lacht> das ist der Hammer. Rätselstunde in Erdkunde. Und wie heißt die Lösung, Rebecca? Ja Mir gefällt das nicht, Mädchen. Dabei ist es doch so einfach. Sie, Frau Roberts, erwischen Fiss beim Schreiben eines Spickzettels. Hallo? Fiss aber bestreitet das. Sie können und müssen aber klären, ob Fiss sie belogen hat oder nicht. Das ist nun mal Ihre lästige Pflicht als Lehrerin. Ich denke nicht, dass gerade du, Rebecca... Oh doch, Frau Roberts, und wenn Sie hier und jetzt nicht sofort durchgreifen, geben Sie uns damit allen einen Freibrief, ebenfalls mit Spickzetteln zu arbeiten. Ich bin gespannt, was die Schuldirektorin dazu sagen würde. Also wie kannst du es nur wagen, so unverschämt zu sein, Rebecca? Wenn du dich nicht sofort bei Frau Roberts entschuldigst, dann werden wir dir aber... Mach traurig. dich nicht lächerlich, Elli. Und ihr wisst im Grunde alle, dass ich mit meiner Behauptung recht habe. Oh Manni, wie unfair ist das denn? Rebecca geht's doch einzig und allein darum, Fiss eins auszuwischen, weil sie heute Morgen die Lange Hört Namen jetzt bitte Freundin sofort Eilander. auf damit, alle! Ich kann beschwören, dass Fiss sie nicht belogen hat, Frau Roberts, und sie... Bitte, Tessi, hör auf. Aber Fiss hat mir die Nachricht vorgelesen. Sie war rein privat an eine Mitschülerin geschrieben und... So? Sie hat sie dir vorgelesen? Dann kann sie ja gar nicht so privat gewesen sein. Und somit schlage ich vor, dass Fis sich jetzt von diesem hässlichen Verdacht der Lüge reinwäscht oh. und ihnen den Zettel aushändigt, damit sie ihn uns allen jetzt vorlesen, Frau Roberts. Das wirst du nie erleben, Rebecca. Oh, Herr oh. sie schnappt sich den also, bitte. Zettel den Mund. Schmeckt mm. oh, oh, oh. Hat jemand noch ein bisschen weich? Ja. Mm. Yes. Mm. Und jetzt hat sie ihn heruntergeschluckt. Fiss, ich muss schon sagen. Ich jetzt nun, Frau Roberts, da nun nicht mehr zu beweisen ist, in welchem Umfang Fiss der geheimnisvollen Mitschülerin mit eventuell sogar mehreren Spickzetteln zu einem guten Abschneiden der Erdkundearbeit verhelfen konnte, würde schon ich sagen... Schon gut, Rebecca. Ich weiß selbst, wie ich zu handeln habe. Hiermit erkläre ich eure Erdkundearbeit für ungültig, Mädchen. Oh, oh nein. Das ist so toll. Das ist hm? super gemacht. Ihr müsst mich jetzt nicht alle so angucken, als wäre ich der Buhmann. Bedankt euch lieber bei Fis. Ach, hallo? Geht jetzt bitte in die Pause. Das Es verstand sich von selbst, dass die Lindenhof-Mädchen über den äußerst hässlichen Vorfall im Erdkundeunterricht debattieren mussten. Und dazu bot sich am besten der Gemeinschaftsraum an. Ja, nö. Also, das war ja eine ganz tolle Nummer, die du dir da geleistet hast, Rebecca. Ich gehe mal davon aus, dass du das nicht ironisch meinst, Jenny, mhm. sondern ernst. Mhm. Und in diesem Fall belohne ich dein Lob mit einem dankbaren Lächeln. Mhm. Also, das darf ja wohl nicht wahr sein, oder? Was ist denn jetzt schon wieder los? Hilda, schalt doch mal bitte die Musik aus. Ja, warte mal eine Sekunde. Du hast doch nicht im Ernst gedacht, dass wir die Sache im Erdkundeunterricht einfach so aus unserem Gedächtnis streichen, Rebecca? Das sehe ich genauso. Also raus damit. Was hast du dir von dieser äußerst fiesen und unfairen Vorstellung versprochen? Mhm. Wollt ihr mich jetzt etwa ins Kreuzverhör nehmen, nur weil ich eure Erdkundelehrerin mal ein bisschen aus der Reserve gelockt habe? Ja, mhm. ein bisschen aus der Reserve gelockt. Lieber Himmel, seid ihr spießig. Wo bin ich <lacht> hier nur hineingeraten? Hallo. Hallo. Was ist denn hier los? Ach, gut, dass du kommst, Astrid. Ich brauche dringend Unterstützung. Die Lindenhofschnepfen spielen oh. hier nämlich gerade alle auf einen. Oh. Keineswegs, oh. Reverend. Oh. Bitte. So ist es. Und bei der einen handelt es sich natürlich, wen wundert's, natürlich um mich. Ach, du bist eine Meisterin in Tatsachen verdrehen und hältst uns lindenhof hoch für völlig unterbelichtet, was? Wollen wir wirklich die Diskussion auf diesem Niveau fortführen? Ich habe diese Wortschöpfung nicht kreiert, Anja. Aber bitte. Führen wir das Gespräch sachlich weiter. Dann möchte ich anmerken, dass uns allen nicht entgangen sein wird, dass es dir in keinster Weise darum gegangen ist, Frau Roberts aus der Reserve zu locken, sondern einzig und allein darum, Fisch vorzuführen Ach, und loszustellen. Stimmt, ja. Jan, warum denn? Ja, der, weil ich Astrid, ihre beste Freundin, aus Versehen Arschtritt genannt habe. So ist es. Und unsere Erdkundelehrerin hast du nur benutzt, um Fisch dafür eins auszuwischen. Ja, genau. Und außerdem meintest du vorhin mit deiner Behauptung, wir seien spießig, wohl nur dich selbst. Ach, inwiefern? Ha! Was gibt es wohl spießigeres, als eine Lehrerin in der Pflicht zu bestärken, einer Klassenkameradin den Spickzettel abzunehmen, der übrigens nach wie vor keiner war. Also ich ich meine Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich denke, in so einer Atmosphäre fühlt sich doch keine von uns wohl. Mhm. Allen voran Fis. Stimmt. Und unser Robby. Ja. Komm, Rebecca am besten du entschuldigst dich bei den beiden und dann fangen wir noch mal ganz von vorne an. Hm? Das ist eine gute Ja, das ist Geld schießen zu machen. Komm. Also schön. Gibt es denn bei euch überhaupt so etwas wie eine Reset Taste? Eine was? Eine Reset Taste? Na, ein Neustart. Ja. So. Hm. So. Na klar. Ja. Ja. Einverstanden. Dann Entschuldige ich mich hiermit bei euch allen für mein dämliches Verhalten. Mhm. Denn schließlich muss die ganze Klasse die Erdkundearbeit ja noch einmal wiederholen. Damit mhm. du dich dann ja auch mhm. selbst bestraft hast, Rebecca. Ja. Ja. ja, ja. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. No. In dieser Nacht, oder genauer gesagt, in aller Herrgottsfrühe, erklangen im gesamten Schulgebäude die Alarmsirenen. Das hatte es in Lindenhof bisher noch nie gegeben. Hanni! Nanni! Also wach doch auf! Los! Ah, Anja, was ist los? Keine Ahnung. Der Alarm ging eben los. Ah. Flixt, was ist passiert? Schnell in den Flur. Komm Anja, rein in den Rollstuhl und raus hier. Na los, ich helfe dir. Los, Mädels! Raus aus dem Zimmer! In der oberen Etage brennt es. Oh, um Himmels Willen. Macht euch eine Jacke über und ab nach draußen. Da ist Jenny! Und Anni, Anni! Ein Glück! gehabt, ihr Anja! Ihretwegen war die Direktorin in größter Sorge! Wo genau brennt es denn? Eine Etage über uns. Da sind auch schon alle evakuiert. Und jetzt ab nach draußen! Ja, verstanden! Los, halt dich fest, Anja! Achtung, jetzt die Rampe! Aha. Ach, halt! Vorsicht! Nicht so schnell! Da ist die Direktorin! Anja! Ein Glück. War außer euch noch jemand im Turm. Also, wir sind mhm. niemandem begegnet, Frau Theobald. Wird da noch jemand verlässt? Die anderen Mädchen und Kolleginnen sind alle in Sicherheit. Das Gästezimmer ist in Brand geraten. Wir haben natürlich versucht, mit dem Feuerlöscher die Flammen zu ersticken. Vergeblich. Mhm. Da oben schwelt es immer noch. Aber ich habe Frau Roberts nirgends gesehen. Das, das ich stehe noch gesehen. mal auf dem Vorplatz nach. Oh Mann, wann kommt denn endlich die Feuerwehr? Es kann sich nur noch um wenige Minuten handeln. Da! Von oben kommt Qualm aus dem Treppenhaus. Schnell! Raus, Mädchen! Ja, schnell! Schessel, Anja. Nani, Nani! Ja. Robert ist nirgends zu sehen. Oh, Und auch die anderen wissen nicht, wo sie ist. Hier, Jenny, bring du Anja aus der Gefahrenzone. Wir kommen gleich nach. Ja, verstanden. Komm, Anja. ich habe einen entsetzlichen Verdacht. Jetzt. Du glaubst doch nicht etwa, dass unsere Robby noch da drinnen ist, oder? Los, komm, wir müssen da noch mal rein. Ja, aber wenn sich das Feuer schon im zweiten Obergeschoss ausgebreitet hat, dann ist es doch wahnsinnig. Umso mehr ein Grund, in Robbys Zimmer noch mal nachzusehen. Zumal die Feuerwehr noch immer nicht da ist. Also Mist. Und jetzt komm. Schnell in den Waschraum. Was hast du denn vor, Nanni? Los, jede trinkt zwei Handtücher mit Wasser. Okay. Eins legen wir uns über den Kopf und das zweite als Atemschutz vor Mund und Nase. Aha. Okay. Fertig? Ja, alles klar. Dann los. Mhm. Rauf in den zweiten Stock. Him, hier qualmt es schon. <lacht> Handtücher vor Mund und Nase. Mhm. Und jetzt weiter. Nanni, da hinten am Ende des Flures brennt es. Aber Robbys Zimmer ist schon die dritte Tür. Los jetzt. Frau Roberts. Ja, hast du sie noch alle? Rein da. Himmel, ist das verqualmt hier drin? Nanni, da liegt sie in ihrem Bett. Los hin. Frau Roberts. Frau Roberts. Sie reagiert nicht! Oh nein. Oh. Sie ist doch nicht etwa, Nanni! Sie wird doch nicht! fühle mal Ihren Puls! Frau Roberts! Ich glaube, sie ist nur ohnmächtig! Aber wir müssen sie herausschaffen. Ja Die Feuerwehr kommt! Hörst du? Oh, okay. Endlich! Los, fass mit an, Nanni! Wir müssen sie durch das Treppenhaus nach draußen tragen! Das dauert zu lang und ist viel zu gefährlich! Das machen wir anders! Und was hast du denn vor, Nanni? <lacht> Hierher! Hierher! Oh, wie entsetzlich! Da oben am qualmenden Fenster! Hanni und Nanni! Oh, das ist ja furchtbar! Schau, Hanni, hey, das, die die Hilfe. Hilfe. Wir da haben das denn rauskommen. die Zwillinge da Sie oh, waren doch eben noch Idee, hier Mann. unten! Wir haben Frau Roberts gefunden! Sie liegt ohnmächtig in ihrem Zimmer! Die Feuerwehr muss die Leiter hochfahren und sie durch das Fenster evakuieren! Wir werden das in die Wege leiten! Aber bringt euch nicht auch noch in Gefahr und tretet vom Fenster zurück. Frau Lemanski, sagen Sie dem Feuerwehrhauptmann, er soll die Leiter ausfahren. Dort oben schweben drei Personen in Lebensgefahr. Ah, der Wagen fährt schon ans Gebäude heran und er fährt die Leiter aus. Es ist ja doch ganz schön hoch. Da die Retter nahen. Mädchen, seid ihr verletzt? Wir sind okay, aber unsere Lehrerin ist ohnmächtig. Hier, auf dem Bett. Was ist passiert? Sie wacht auf! Frau, Frau Roberts! Wo bin ich? Es brennt und wir müssen ganz schnell... Ruhig, Mädchen. Sie darf sich nicht bewegen. Ja. Die beiden Schülerinnen sind wohl auf. Die Lehrerin ist soeben aus ihrer Ohnmacht erwacht. Zweite Phase der Evakuierung. Verstanden! So, Mädchen. Jetzt hört mir gut zu. Seht ihr euch in der Lage, durch das Fenster den Rettungskorb zu besteigen? Absolut! Klar! Großartig! Dann macht ihr beiden die Vorhut. Mein Kollege wird euch dem Rettungskorb entgegennehmen. Und jetzt auf! Ja, okay. Ja. Komm! Komm, Mädchen! Hm? Du zuerst! Nimm meine Hand! Ach, danke! Ach, geschafft! <lacht> ja! Super gemacht! Es war ganz einfach, Nanni! Jetzt du! Los! Ja, so! Komm! Ach, war gar nicht so schlimm, oder? Sieh doch! Der Feuerwehrmann hebt Frau Robert Fummel. Er trägt sich hierher. Ja! Ach. Geht mal zur Seite! Ich muss eure Lehrerin entgegennehmen. Hier, Gustav. Ich hab sie. Fragt ja. jetzt runter. Ich kümmere mich mit den anderen um den Brandherd. Sie sind schon auf der Etage. Verstanden, Ronny. Und ihr beiden, haltet euch jetzt schön fest. Denn jetzt geht es abwärts. Sie brauchen sich um uns keine Sorgen zu machen. Halten Sie nur unsere Robby fest im Griff. Ja. Keine Sorge, Mädchen. Keine Sorge. Ach, wie gut. Da kommt der Krankenwagen. Ja, das wird auch höchste Zeit. Denn so wie es aussieht, hat sich eure Lehrerin eine schlimme Rauchgasvergiftung geholt. Oh weh, die Arme. Das ist das wirklich so schlimm? Ja, das darf man nicht unterschätzen. Doch dank eurer mutigen Unterstützung und Rettungsaktion bin ich mir ziemlich sicher, dass eure Lehrerin darüber hinwegkommen wird. Oh oh, da ist unsere Direx. Was soll ich nur sagen? Ihr habt euch mal wieder für andere der Gefahr ausgesetzt. Wir haben dabei in Kauf genommen, dass ihr... Bitte hätt... machen Sie Platz für den Notarzt. Ihre Kollegin muss schnellstens ins Krankenhaus eingeliefert werden. Gehen Sie auf die Trage, ben. Ja. Ich sorge für die Sauerstoffmaske. Okay. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ihr sie nicht rechtzeitig gefunden hättet, Zwillinge. Ihr arme Frau Roberts. Wir können hier oben entwarnen Warnung. Ich erfahre gerade von meinen Kollegen, das Feuer wurde erfolgreich gelöscht. Wie sieht es denn mit den unteren Etagen aus? Freigegeben, die Schülerinnen und Lehrerinnen können in das Gebäude zurückkehren. Aber die zweite Etage wird abgeschwärmt, bis die genaue Brandursache ermittelt ist. Verstanden. Werde die Information weitergeben. Also Mädchen, ihr habt es gehört. Ihr könnt ins Gebäude zurückkehren. Und zwar schnell bevor ihr euch hier draußen in euren Nachthemden noch erkältet. Schülerinnen und das gesamte Lehrerinnen-Kollegium befanden sich auch noch am nächsten Tag in einer Art Schockzustand. Und selbst im Unterricht fiel es den Lehrkräften schwer, sachlich beim Thema zu bleiben. Und deshalb entstehen durch diese Maßnahmen in der Ukraine immer wieder Brennpunkte. Ich. Was haben Sie, Frau Martin? Warum sprechen Sie nicht weiter? Ach, es ist so schrecklich. Ich muss bei dem Begriff Brennpunkte gleich wieder an die arme Frau Roberts im Krankenhaus denken. Ja. Wenn der Rauchmelder in ihrem Zimmer nicht defekt gewesen wäre, wäre es wohl niemals zu dieser Rauchgasvergiftung gekommen. Ja, der beißende Qualm mhm. hat sie im Schlaf überrascht und ohnmächtig werden lassen. Genau. Das ist schrecklich. Ja. Sie hätte daran sterben können. Ja. Ja, bitte? Oh, Frau Theobald. Werte Kollegin, darf ich Sie einen Moment unter vier Augen sprechen? Aber ja, doch. Ihr steckt eure Nasen derweil bitte in eure Bücher. Das Kapitel über den Kohle- und Erzabbau in der Ukraine. Was kann da wohl wieder vorgefallen sein? So einen finsteren Gesichtsausdruck bei unserer Direx bekommt man wirklich nicht alle Tage zu sehen. Ach, ach. Guckt die denn nicht immer so? <lacht> Der war gut. <lacht> ja, noch lachst du, Elli. Also wie die Theobald mich eben angeguckt hat. Dann. Hm? Wie meinst du das? Sie hat dich angeguckt, Wiss? Ja, als die Tür aufging und die Direktorin ihren Blick durch die Klasse schweifen ließ, blieben ihre Augen ganz gezielt an mir kleben. Das war keine Einbildung. Boah, total gruselig. Seht euch mal meinen Arm an. Ich hab eine richtige Gänsehaut. Ach, nun schieb mal kein Paranoia-Film. Immer locker bleiben, lautet die Parole. Und außerdem … So, da bin ich wieder. Oh weh, die sieht nicht gut aus. Fis? Ja, Frau Martin? Du möchtest bitte gleich zu Frau Theobald kommen. Sie wartet draußen vom Klassenzimmer auf dich. Äh, ich? Aber wieso? Ich, ich meine … ich. Bitte geh! Okay. Hat ja. das doch Mädchen, beruhigt euch bitte, ja? Ja, aber was hat denn das alles zu bedeuten, Frau Martin? Und wieso soll fit. Vorhin ist von der Feuerwehr das Untersuchungsergebnis der Brandursache bekannt gegeben worden. Jetzt ist es amtlich. Es handelt sich bei dem Vorfall in Lindenhof. Eindeutig um Brandstiftung. Das, das gibt's doch nicht. Da ähm, ja, und wieso hat FIS eine Unterredung bei der Direktorin, Frau Martin? Ja, ja dazu kann, gut. möchte und darf ich zu diesem Zeitpunkt leider nichts sagen. Was soll das denn jetzt heißen? Ich verstehe das nicht. um alles in der Welt hatte das nur zu bedeuten. FIS war für den Rest des Tages wie vom Erdboden verschluckt. Und auch die Direktorin, die Hanni und Nanni schließlich am späten Nachmittag in ihrem Büro aufsuchten, um sie nach FIS-Verbleib zu befragen, gab den beiden nur ausweichende Antworten. Erst am frühen Abend tauchte die verschollene Mitschülerin wieder auf. Kleinlaut, verstört und wie ein Häufchen Elend kam sie in das Zimmer der Zwillinge. – Fiss, da bist du ja endlich. hallo. – Los, komm mhm. rein! – Äh, seid ihr … ich meine, ist Anja …– Die oder? Luft ist rein! Mhm. Anja ist mit den anderen ins Kino gegangen. – Okay. So, nun setz dich erst mal. – Mensch, fis wo bist du denn bloß den ganzen Tag über gewesen? – Hier und nirgends. Ich bin im Dorf herumgeirrt und konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Was ist denn überhaupt passiert? Ich kann es nicht sagen. Und meiner eigenen Wahrnehmung kann ich schon gar nicht mehr trauen. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich auch nicht. Ach, Hanni und Nanni, es ist so schrecklich. Habt ihr gewusst, dass seit Beginn des neuen Schuljahres der Vorplatz unserer Schule von einer Kamera bewacht wird? Von nee. einer Kamera? Mhm. Äh, nun ja, ich meine da irgendwas gehört zu haben. Ach so. Der Lindnut wurde doch vor den Ferien von einem Fernsehteam belagert. Mhm. Du weißt ja die Sache mit Seni mhm. und ihrer Mutter. Und da hat sich die Direktorin wohl zu diesem Schritt entschieden. Ja, aber ich verstehe nicht. Die Theobald ganz, was... hat mich heute in ihr Büro gebeten. Und? Na, dort hat sie mir gesteckt, dass das Feuer, das vorgestern in Lindenhof gelegt worden ist, eindeutig Brandstiftung war. Ja, das wissen wir inzwischen auch schon. Und weiter? Und dann hat sie mir die Kameraaufzeichnung von den frühen Morgenstunden gezeigt. Ich... ich fasse es ja selbst nicht, Zwillinge, aber darauf ist ganz deutlich zu erkennen, wie ich mit einem Benzinkanister in das Schulgebäude schleiche. <lacht> das ist doch wohl ein Witz. Ehrlich, ich würde sonst was drum geben, wenn es so wäre, Nanni. Aber ich habe mich ja selbst auf dem Monitor gesehen. Ja, und dann? Ich bin so verstört gewesen, weil das so, das ist so vollkommen abwegig. Ja. Natürlich habe ich der Direktorin gegenüber alles abgestritten. Aber die Theobald meinte darauf, dass die Filmaufnahmen ja eindeutig das Gegenteil beweisen würden. Und dann? Und dann, und dann, was denn dann? Ich verstehe es ja selbst nicht. Auf alle Fälle hat sie mir eine Schonfrist von 24 Stunden gegeben, die Sache zuzugeben und ein Geständnis abzulegen. So oder so steht jedenfalls fest, dass ich den Lindenhof verlassen muss und im Gefängnis lande. Ach, Blödsinn. Aber das, das ist doch absoluter Quatsch. Nie im Leben würdest du hier freiwillig Feuer legen und das Leben anderer aufs Spiel setzen. Ja, das sagt auch. ihr vielleicht, aber die Filmaufnahmen beweisen eindeutig das Gegenteil. Könnte es denn sein... Ich meine, dass du vielleicht schlafgewandelt Ach, bist, oder? Ach, so ein Blödsinn. Wenn Fis bestreitet, das Feuer gelegt zu haben, dann ist das auch so. Und ich lasse mich auch erst zum Gegenteil überzeugen, wenn ich die Aufzeichnung mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Hm. Vermutlich selbst dann noch nicht. Also, was schlägst du vor? Frau Theobald hat es sich trotz der üblen Ereignisse nicht nehmen lassen, Frau Lemanski heute Abend zu so einer Vorlesung zu begleiten. Hm. Und die geht mindestens bis 10 Uhr. Du hast doch nicht etwa vor, dich in ihr Büro zu schleichen, um dir dort die Filmaufnahmen anzusehen, genau oder? Genau das. Ah. Immerhin geht es darum, fürs Unschuld zu beweisen. Genau. Also was ist? Seid ihr dabei? Also ich auf alle Fälle. Und wie sieht es mit dir aus, Hanni? Na komm schon. Also so schön. Ich bin dabei. Dann komm. Ja. Für die Zwillinge und Fiss war es ein leichtes, sich unbemerkt Zutritt zum Direktionsbüro zu verschaffen, da Frau Theobald die Tür grundsätzlich nicht zuschloss. Und da Fiss bei der Filmpräsentation ja live dabei gewesen war, bereitete es ihr auch keine Schwierigkeiten, das Vorführgerät in Gang zu setzen. Und Hanni und Nanni gingen beim Betrachten der Aufnahmen die Augen über. Doch alles nicht wahr sein. Sag ich doch. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, dann würde ich behaupten, diese Person dort mit dem Kanister in der Hand bin eindeutig ich. Ja. Ja. Dieses Kleid, das hast du zumindest einen Tag zuvor getragen ja, fist. Stimmt. Und diese Sandaletten gehören auch dir. Mhm. Dazu noch diese blonde Lockenpracht und die Ohrclips. Aber das Gesicht, das ist kaum zu erkennen. Ja. Und zwar, weil es von einer großen Sonnenbrille verdeckt ist. Ja, genau. Und dabei auch noch Ach. ziemlich unscharf. Mhm. Naja, von der Statur her könnte es wieder einigermaßen hinkommen. Ja, aber ich mhm. war es nicht, Zwillinge. Ja. Das wir. Das müsst ihr mir wirklich glauben. Tun wir ja. Warum, bitte? Sollte ich solch einen Schwachsinn machen? Eben. Aber dennoch kann ich mir darauf keinen Reim machen. Mhm. Es sei denn... Hä? Es ja. sei denn... Was meinst du, Nani? Es nützt alles nichts. Mhm. Wir müssen mit unseren engsten Freundinnen darüber reden. Schließlich bleiben uns nicht mehr viele Stunden, bis Frau Theobald in die Offensive geht und die Polizei mhm. verständigen wird. Ja, hat sie das denn nicht schon längst getan, Fess? Ja. Angeblich wollte sie die Frist abwarten, die sie mir heute Vormittag gegeben hat, mhm. damit ich mich freiwillig der Polizei stellen kann. Mhm. Das ist ja zumindest schon mal ein edler Ansatz. Mhm. Also los, schalten wir das Gerät ab und rufen unsere Freundinnen zusammen. Mhm die Mädchen müssten inzwischen aus dem Kino zurück sein und die Sache ist mehr als brenzlich ja, treffender konntest du es wirklich nicht ausdrücken nani <lacht> ah ja Riesenangelegenheiten zeigte sich, dass der enge Freundeskreis der Zwillinge bestens organisiert war. Es dauerte keine zehn Minuten, bis sich die Mädchen um Hanni und Nanni im Schulpark bei der alten Eiche zusammengefunden hatten, um über die mehr als heiße Angelegenheit zu debattieren. Und kurz darauf, nachdem die Zwillinge ihre Freundinnen mit den wichtigsten Eckdaten versorgt hatten, begann eine aufgeregte Diskussion. Also, mm. es liegt mir ja nichts ferner, als irgendeinen Verdacht auszusprechen. Aber wenn ihr mich fragt, versucht da jemand, unsere Fiss ein ganz faules Ei ins Nest zu legen. Ja. Und dabei mm. fällt mir eigentlich nur ein Name ein. Ja, Rebecca. Tja, mhm. doch. Klar, das dachte ich anfangs auch sofort. Die Sache hat nur einen klitzekleinen Hang. Und der wäre? Ja, es würde alles passen. Vor allem mhm. nach dem Streit mit Fiss und Frau Roberts im Erdkundeunterricht. Mhm. Ja, aber leider muss ich euch sagen, dass Rebecca ja in unserem Schlafsaal wohnt und ich mich in der besagten Nacht ständig hin- und her gewälzt habe und kaum ein Auge zugemacht habe. So leisen? Naja, ich hätte es bemerkt, wenn sie sich aus unserem Zimmer geschlichen hätte. Aber das hat sie nicht. Naja, dann müssen wir Rebecca ja wohl von unserer Liste streichen. Und was ist mit Astrid? Die schläft ja in unserem Zimmer. Klar, dass die Neuen am verdächtigsten sind, aber was hätte sie für einen Grund, so etwas zu tun? Außerdem, vergesst ihr dabei eine ganz wichtige Sache. Die Kameraaufzeichnungen belasten ja ganz eindeutig Fiss als Brandstifterin. Ja, und außerdem... Außerdem was? Nun, spuck schon aus, liebe Cousine. Ach, sag du es Ihnen, Hilda. Was denn? Was ist denn was jetzt ist los? los? Ach, na ja... Na, Elli und ich haben uns heute Mittag mal im zweiten U-Baugeschoss heimlich umgesehen. Wieso das denn? Das ist doch alles mit Sicherheitsbändern abgesperrt. Die waren für uns kein großes Hindernis. Wir waren halt neugierig. Und da haben wir auf einer der Fensterbänke hm? das hier gefunden. Oh, hm? aber, aber das ist ja mein Ohrclip. Naja, Na ja, das Auch wissen wir das ja. Mal. Und deshalb haben wir ihn zur Sicherheit auch mitgenommen, bevor ihn ein anderer findet. Oh, das kann doch alles nicht angehen. Außerdem habe ich diese Ohrclips schon seit Monaten nicht mehr getragen. Ja, Außer auf den Kameraaufzeichnungen. Hm. Ich bin erledigt, endgültig. Morgen kann ich meinen Koffer packen und direkt ab ins Kittchen gehen. Verwertung! <lacht> du bist es nicht gewesen und wir werden es beweisen. Mhm. Da bleibt uns aber nicht mehr viel Zeit, Nanni. Ja, umso mehr ein Grund, uns auf die Vorderbeine zu stellen, Mädchen. Fis wird den Lindenhof nur über unsere Leiche verlassen. Da sind wir uns ja hoffentlich wohl einig, oder? Ja, natürlich. Mhm, Der nächste Morgen war ein Samstag und demnach unterrichtsfrei. Fiss sah sich schon mit einem Bein im Kittchen stecken, während die anderen Mädchen fieberhaft überlegten, was sie tun könnten, um die Unschuld ihrer Freundin zu beweisen. In Marios Eispalast setzten sich die Mädchen zusammen. Ziemlich ratlos und alle so gut wie am Ende ihrer Ideen. Danke, Mädels, dass ihr immer noch an meine Unschuld glaubt. Ja, Aber ich sehe dieses Eis hier als meine Henkersmahlzeit an. Das ist doch, Wahnsinn. doch. Ich werde der Theobald und der Polizei gegenüber natürlich weiterhin beteuern, dass ich mit der ganzen Sache nichts zu tun habe. Aber mhm. glauben wird mir von denen natürlich niemand. Ja, wir können doch unmöglich tatenlos zusehen, Fis. Das werden wir auch nicht. Wir gehen jetzt gemeinsam zu Frau Theobald und bitten sie darum, die Galgenfrist zu verlängern. Mhm. Und was versprichst du dir davon, nani Ehrlich gesagt nicht besonders viel. Aber ein Zeitaufschub ist immerhin besser als gar nichts. Hm. Wir müssen Sie irgendwie davon überzeugen, dass es ein Ding der Unmöglichkeit ist, dass Fis die Brandstifterin ist. Das muss doch schließlich auch der Direx einleuchten. Ach, wenn dann nur nicht dieser rätselhafte Film wäre. Hm. Die letztlich alles entscheidende Tatsache. Okay, dann kommt. Wir brechen auf. Und zur Feier des Trauertages schmeiße ich meine letzte Runde. Nee, – Das nee, Mantel nee. ist Doch, Doch, doch, doch. doch. – Nein! Nein. – Lass mal, Mädels, ich zahle. Mhm. – Danke. – Dankeschön. – Stimmt so. – So, gehen wir. – Ach, verflixt! Der Bus fährt gerade davon. – Ach, was hm. soll's. Nehmen wir eben den nächsten. Jetzt <lacht> haben wir ja eh genug Zeit. <lacht> Ja, wenn das so ist, dann kann ich ja noch schnell mein Kleid von der Reinigung abholen. <lacht> Die ist gleich da vorne. Also du hast Sorgen, Elli. Während Fische, hör also... hör schon auf, Hilda. Meine völlig. letzte Bluse wurde in der Waschmaschine völlig ramponiert. Ich wäre ja schon blöd, wenn ich das Gleiche mit meinem Cocktailkleid machen würde. Los, zisch <lacht> schon ab, Cousinchen. Da fällt mir ein, ich habe gar nicht genug Geld eingesteckt. Oh. Könnt ihr mir vielleicht mit etwas Kleingeld aushelfen, Zwillinge? – Wie immer. – Na schön, wir kommen kurz mit rein. – Es dauert auch garantiert nicht lange. – Wir mhm. beeilen uns auch. Ja. – mhm. Schönen guten Tag. – Guten Tag. – Womit kann ich dienen? – Ich habe Ihnen letzte Woche ein Kleid zur Reinigung gebracht. Hier ist der Abholschein. So. – Ah, ja, das Cocktailkleid, ich mhm. erinnere mich. – Ja, das müsste fertig sein. – Schön. Ja. Da ist es schon. Mhm. Bitteschön. das ist schön. Äh, sag mal, bist du nicht eine Schülerin vom Lindenhof Internat? Ja, so ist es. Ach, dann habe ich hier noch was für dich. Hier. Aber das ist ja Fiss Ohrclips. So. Wie kommt denn der hier her? Na. Den haben wir in der Tasche eines Kleides gefunden, das äh, vorgestern ebenfalls eine Schülerin von euch hier abgegeben hat. Leider hat meine Kollegin vergessen, ihr den Clip mit dem Kleid wieder auszuhändigen. Ach, können Sie sich denn noch an Ihren Namen erinnern? Ja, Puh, der Name. Moment. Hm? Ja, Beutler. Stefanie Beutler, da bin ich mir ganz sicher. Das Mädchen ist mir auch noch gut in Erinnerung. Sie hat nämlich sehr darauf gedrängt, dass das Kleid binnen weniger Stunden gereinigt wird. Sagen Sie, handelte es sich dabei zufällig um ein gelbes Sommerkleid mit roten Tupfen? Ja, genau. Ach, das hat mir so gut gefallen. Also so ein schickes Kleid kann ich mir ja leider überhaupt nicht erlauben. sowas. Und wissen Sie noch, wie das Mädchen aussah? Ja. <lacht> Ihr wollt es ja genau wissen. Mhm. Ja. Hm. Also... Eine detaillierte Personenbeschreibung kann ich euch natürlich nicht geben. Aber ich weiß noch, dass sie schulterlange Hennerrote Haare hatte. Und die trug sie offen. Das darf ja ah. wohl nicht wahr sein. Gut, oh, das ist? wäre dann alles. Was müssen wir denn für das Cocktailkleid unserer Cousine bezahlen? Das macht dann 8 Euro, bitte. Oh. Mhm. So, hier bitte. Stimmt genau. Ah. Dankeschön. Einen schönen Tag dann noch. Ja, danke. Okay. danke. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Na, das hat hier nun doch etwas länger gedauert. Zum Glück ist der Bus hier aber noch nicht gekommen. Also, jeder, der es wagen sollte, Elli Vorwürfe zu machen, weil sie da drinnen ihr Kleid noch abholen wollte, der wird gleich eines Besseren hm. gelehrt. Was ist denn jetzt los? Hm. Wir sind der Brandstifterin ganz dicht auf den Fersen. -Milz. Aber hallo. Jetzt zählt nur noch, es ihr zu beweisen. Und dafür sollten wir auf dem schnellsten Wege zum Lindenhof zurückgehen. Hm? In Lindenhof angekommen, führten die Zwillinge die verschworene Gemeinschaft geradewegs in das Zimmer von Carlotta, Marianne, Bobby und einer weiteren Mitschülerin. Niemand hielt sich in dem Zimmer auf. Vermutlich befand sich die Clique gerade im Gemeinschaftsraum. Nanni machte sich sofort daran, die Schubladen eines Nachtschrankes aufzureißen und darin herumzuwühlen. Also kannst du uns nicht endlich mal aufklären, wonach du hier eigentlich suchst, Annelie? Einen Moment. Ha, voilà, da haben wir das gute Stück ja. Aber was ist Hä? das denn? <lacht> das gerade du das fragst, Ellie, ich muss mich doch sehr wundern. Eine Perücke, das ist mir schon klar, Jenny. Aber was hat die in dieser Schublade zu suchen und überhaupt? Wessen Nachtschrank ist das? Was habt ihr in meinem Nachtschrank zu suchen? Da oh. hast du deine Antwort, Ellie. Mhm. Astrid? Oh oh. Was soll die Perücke in deiner Hand, Nanni? Wem gehört die? Was ist das nur für eine unverfrorene Frage, Astrid? Tja, die gehört selbstverständlich dir. Ich warne euch! Eure Freundin Fiss hat mich einmal Arschtritz genannt. Und genau diesen werde ich euch allen verpassen, wenn du diese dreckige Lüge nicht augenblicklich zurücknimmst, Nanni! Ganz ja, im Gegenteil, Astrid! Du hast dir im Städtchen diese Perücke besorgt, die fis zum Verwetteln ähnlich sehen. Das ist klar. Und dann hast du dir heimlich ihr Kleid, ihre Sandalen und ihre Ohrclips genommen mhm. und in dieser Verkleidung das Feuer gelegt, um vor der Außenhofkamera den Eindruck zu erwecken, dass Fist die Brandstifterin ist. Genau. Dein Gehirn haben sie wohl in der Sonne getoastet. Tja. Ich habe diese Perücke nie gesehen. Die hat mir doch eine von euch in die Schublade gelegt, um mir den Brand in die Schuhe zu ja, schieben. Klar. Ihr habt nicht den geringsten Beweis, dass ich das Feuer gelegt habe. Leugnen ist zwecklos, Astrid. Natürlich haben wir einen Beweis. Und eine wichtige Zeugin dazu. <lacht> eine Zeugin. Mhm. Die will ich sehen. Oh ja, das wirst du. Die Angestellte in der Reinigung, der du nach dem Brandanschlag das Kleid von Fisk gebracht hast, konnte <lacht> dich haargenau beschreiben. Mhm. So. Ihr ist werdet das. euch wiedersehen. Und zwar vor Gericht, wenn die ganze Angelegenheit vor einem Richter geklärt wird. Genau. Äh, bitte. Ach, oh, Astrid, warum musstest du mir das antun, ha? Ich meine, was habe ich dir bitte getan? Hm? Niemand hat mich mehr in meinem Leben Arschtritt zu nennen, Fiss. Das Ach. hat meine ältere Schwester ein halbes Leben lang mit mir gemacht, mich vor allem bloßgestellt und sich darüber schlappgelacht. Die Nächste, die mir das antun sollte, würde dafür bitter bestraft werden. Hm. Pech, dass es dich getroffen hat. So ist nun mal das Leben. Boah. <lacht> Als Frau Theobald von den Zwillingen und Fiss das ganze Ausmaß und die Hintergründe dieser schrecklichen Tragödie erfuhr, tat sie etwas, was Hanni und Nanni während ihrer gesamten Schulzeit noch niemals im Lindenhof erlebt hatten. Mit Tränen in den Augen drückte die Direktorin Fiss liebevoll an ihre Brust. Ach, mein Kind! Mir fehlen jetzt wirklich die Worte. Niemals hätte ich so eine teuflische Verschwörung hinter dieser ganzen Geschichte vermutet. Ich schäme mich abgrundtief, dass ich, dass ich auch nur eine Sekunde an deine Schuld glauben konnte. Aber der Schock durch den Brand, die Einlieferung von Frau Roberts ins Krankenhaus, die aber zum Glück schon morgen wieder entlassen wird, und die täuschend echt aussehenden Kameraaufzeichnungen haben wir wohl Verstand vernebelt. Ach, na ja, das war ja auch... Ich werde jetzt als erstes die Polizei verständigen, mhm. die dafür sorgt, dass Astrid umgehend einem Haftrichter vorgeführt wird. Ah, Darüber hinaus wird sie auch noch psychologische Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Mhm. Sie und wohl auch ihre Freundin Rebecca werden den Lindenhof noch heute verlassen. Ja, Dennoch möchte ich dich aufs tiefsten Herzen fragen, Kannst du mir noch einmal verzeihen, Fis? Also, wie wir hier alle wissen, wurde diese Frage bisher immer nur von Frau Lemanski gestellt, Frau Theobald. Mhm. Aber aus ihrem Mund hört sie sich um einiges Aufrichtiger an. Oh. Und deshalb beantworte ich diese Frage ebenfalls mit einem aufrichtigen Ja. Du glaubst gar nicht, wie glücklich mich das macht, Fis. <lacht> Aber jetzt sollten Sie sich schnellstens die Tränen aus den Augen wischen. Denn sonst ändere ich meine Meinung vielleicht noch. Bitte, das ist doch nicht dein Ernst. Ivo. Aber Humor ist, wenn man trotzdem lacht. <lacht> Steht meine Sorgen bei dir, wenn ich geborgen. Ich schenk dir mein Vertrauen, auf mich kennst du bauen.